I a continuació doncs visitem el despatx de l'alcalde de Palafrugell en Josep i Ferrer, el qual doncs, saludem. Bon dia Josep. Hola bon dia. Gràcies per atendre'ns i avui doncs visitem l'alcalde doncs, per valorar aquesta notícia que us avançaà maií des de Ràdio Palafrugell amb el president de l'Associació de de colles de festes de primavera que és com ara hem d'anomenar aquesta eh, colla abans coneguda com a colla de carrossaires i que ens valori doncs, aquesta, aquest pas que s'ha fet no? per intentar doncs actualitzar-se i també doncs, intentar créixer per tal doncs, que les festes de primavera doncs, també eh, tinguin un, un nou aire aquest, aquest nou aire que anem hem anat reclamant sobretot des de que va desaparèixer la comissió de festes de primavera. Bé, jo crec que és un fet molt, molt positiu, a més és un fet és un fet que, que s'han creat ells no, no és a demanda de l'Ajuntament és a demanda de l'associació, nosaltres sí que sempre reclamàvem que hi haguessin associacions de, de Palafrugell que ajudessin en l'organització de les festes que l'Ajuntament sempre hi sigui de darrere aquest nou pas que fan ells aquest nou pas que fan ells. nosaltres el valorem com a opositiu i més com a regidor de Cultura i Festes encara més. Jo vull destacar que, que la valoració que es va fer de, del conjunt de les festes de primavera i de la desfilada de carrosses d'aquest any, la valoració que conjunta que vàrem fer amb l'antiga associació de carroixeria va ser molt positiva i que per nosaltres internament a de l'Ajuntament el que vàrem valorar com a molt positiu va ser tota l'organització del carrusel que varen fer amb, juntament amb l'agrupació de carrusaires. La bona entesa que va haver-hi eh, durant els mesos que varen va estar-hi per, per fer la preparació, I juntament amb el dia de, doncs, del carrusel, varen sempre trobar per part de l'associació unes postures obertes eh, eh, i sobretot el que és més important, moltes propostes que nosaltres vam poder fer nostres per, per, per, per poder a posar a l'organització. Eh, llavors, si la valoració de l'any passat era molt positiva, sobretot gràcies a la participació de l'agrupació de carrossaires, si l'agrupació de carrossaires, amb aquest caires positiu que tenen, fan un pas més, eh, evidentment des de l'Ajuntament, o que valorarem encara és doblement positiu. També reivindicaven doncs, aquest fet de no?, que les festes de, de primavera i el carrossel en si doncs, és una de les uh, activitats en la que participa més gent de Palà i, per tant, doncs, intentar doncs, aglutinar, com també uh, entitats perillades, uh, petites entitats de, de Palafrugell dins d'aquesta colla de festes de primavera, doncs, també s'aconseguirà no? doncs, donar un nou impuls que moltes vegades des de la, la pròpia ciutadania s'ha reclamat i vosaltres també ho, de, ho dèieu, que l'Ajuntament podia arribar fins on podia arribar, però que també necessitàveu que les colles, les entitats, s'impliquessin. Doncs, Això és... Eh positiu per part vostra perquè també no ha hagut de, de fer gaire cosa en aquest sentit perquè han estat tots ells els que han mogut aquesta, aquesta, aquesta nova reestructuració. La capacitat organitzativa de l'Ajuntament sabem la que és, nosaltres eh, i posem tot el que podem, però podem arribar fins on podem arribar, però que el carrusel és la, és la fet més primordial de, de les festes de primavera, sense carrusel no hi haurien festes de primavera i hi altres festes, però no hi haurien festes de primavera, això no solament ho fem fent el recolzament, que mai serà prou, el recolzament econòmic, el recolzament humà, sinó que nosaltres hem fet un pas més i hem demanat el reconeixement del, del, de que la desfilada de Cross, el carrusel Costa Brava, sigui reconegut com una festa patrimonial de Catalunya estem parlant de les, de les, de les festes més, més tradicionals, nosaltres sempre posem per exemple en aquest, en aquest cruix de, de, de, en aquest, aquest petit, petit selecte de, de festes de Catalunya, doncs hi ha Patum de Berga i, i, i, i algunes festes d'aquestes tan, tan tradicionals però uh, L'any passat, això ja van fer-ho ara fa un any, l'any passat, no, perdó, en aquest any, en la desfilada d'aquest de, de, de, de, any ja hi havia la tècnica de, de cultura de la Generalitat fent la, les valoracions i esperem que es porti a bon terme. Si, si aquesta renovació de les festes de primavera d'aquest de, grup d'ex-carrossaires de que fan amb aquest grup per organitzar coses i per ajudar-nos a organitzar encara més i podem afegir-hi aquest reconeixement per part de la Generalitat de la desfilada del carrossel, clar, llavors serà... Eh, serà manu bueno, que tingui diríem que, que tothom pugui veure que tant l'Ajuntament com la les entitats civils que organitzen les festes de primavera i donem la màxima importància per tenir la la, la lluïda que cada tenim. I en aquest sentit també doncs important doncs ens comentaven marques noves, eh? El fet uns doncs, que òbviament el, el carrusel és l'acte central no? de les festes de primavera, però també eh, volien que a través d'aquesta doncs, nova associació, doncs, eh, intentar que hi hagi també més activitats, més enllà de la, del carrusel, durant les festes de primavera. Eh, no sé si eh, ja heu començat a, o començareu a parlar aviat ja d'aquestes festes de primavera, que aquest any també cau una miqueta més, més cap a principis de juny. Sí, normalment eh, les festes de primavera comencem a partir del gener, eh, eh, dir, si hi ha alguna cosa eh, des que és infraestructura molt més gran si sí que parles abans ells ja comencen eh, doncs amb les carrosses ja comencen a diríem acabar de tancar tot el que tenen de l'any passat però nosaltres normalment a principis de gener és quan comencem la programació i evidentment al moment que vingui qualsevol entitat i seran ells encara més eh, que eh, doncs es presten a, a col·laborar organitzant algun, algun acte eh, tindran el màxim suport de l'Ajuntament per poder-ho fer Molt bé Josep doncs només volim valorar aquesta, aquesta notícia moltes gràcies. Vale, moltes gràcies a vosaltres